mua ti ku duhet një ecje të vazhdueshme, të pandërprer. Mos ta gjejmë askend të hudhur për skaj rrugëve, të për udhur, të larguar nga rruga e Allahut të mënduar. Për të ecë ecje stabile dhe të Allahut të mënduar, ecje do të thotë që i siguron arritje të K'Allahut i mënduar, arritje faqevard, arritje të shpëlimit. Atëprapëshëm se duhet i këtë parashyrë të gjitha këto që po flasim edhe më tej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 Kes, kësaj bote. Po, kjo është një çështje shumë rënësishme. e rëndësishme, ata që Shumë e rëndësishme. E çfarë të flasim për një udhtim të, të gjatë me plot rreziqe, sfida? Atë që vetë do të jetë. Andaj kërë, duhet, duhet të jetë i durueshëm. Dëgjimin e, e durimit duhet të ketë të ndezur në vargjëmsi. Gatë shumë njerëz ngutën që ta vjelin frytin ekse rrugë, knacidhin për atimin e durimit te Allahu xhe lalahuala, shpërblimin ta marrin në hapat e portës së rrugës. I themi durim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 Më vërtet ne kemi të përsosur misionin rrugat drejt Zotit, drejt Allahut, drejt suksesit, drejt fitores. Atij skuqur ka rreziqe. Edhe mendoj se kjo tema është e sollshme që ne do ta trajtojmë dhe do bisedojmë së bashku. Por do të doja tani se me një shprehje që shpesh e dëgjojmë për ne shqiptarë, ku themi Islami është ilaç. Edhe po gjithmonë thon dukej sikur se ilaç, e si lach, edhe jo si një ofertë tjetër, më thonë do jo ilaç. Emisioni me këtë duke futur pasaj kë rreziqet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 Do shruam se shumëcia e njerëzve do të, njerë të kërkojnë ilaç. Apo? Vërtet. Jo udhëzim në jetë. Për shembull thot dikush, uh, unë dëshiroj që Islami, islami bëmi Apo, temi, për Islamin të bëjmë i qetë. Apo ti më sutë ilaç për qetësi, ilaç për prehje, ilaç për sukses. Edhe pse kjo në rregull. Allahu xhallahu lekë ka zbritë këtë libër ilaç në kemojmë kë çështja.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 Në musliman çdo ndonjë për shemb ta marton djalin e tij. Para se të martohet djalin e tij, ai mëson rregullat. Obligim që një bashkëortikon dhe gruas? Jo, kuptimin islam. Po, çelë ka Islamin e thon. Po, çelë ka Islamin. Islami. Ose për shembull vazhdim kur të hap. Ai din hart vazhë e përgatitur që të jeton një bashkëorturë në frymën e Islamit, edukuar nga familja e saj, nuk ka ashtu. A hengun dhe, dhe dhe dhe dhe gazmendin që dojmë ta bëjmë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 Çata përcaktoi po në 1900 nga Gazuku, po derin këtë mos ta mësonte. Saqë, do thot, ë uh, një qifot erdha u ankua tek një nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i tha, "Ky i dërguari juaj nuk la gjë pa mësuar juve. Madje po ju mëson në vazhdimsinë të kundërt na aso që ne jemi." Çvarisa Muazi radhiyallahu taala anhu, thanëmse dhe më te për të çtë mërmën aty. Thanëmse si të futemi në banjë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 dhe përplasje me ndonjë nga këto rreziqet. Nëse nuk e ke mi parasysh. Andaj, jeri mund që të të hëcë me shpejtësi të madhe në një vend ku maksimumi i shpejtësisë është 30 km/h. Nëse ai është në shpejtësi 150-200 km/h. Dhe kërkesa për të minimizuar shpejtësinë këtu është për shkak se është një kthese shumë rrezikshme dhe duhet me kujdes kaluar. Në qoftë se ndjerë nuk e minimizon shpejtësinë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 Të gjithë i kanë problem, nuk ka arritur të islamizojnë jetën e tij. Për fjalë arsye, për shkak të rreziqeve që si ka pasur parashysh, që të klasin për to. Ose të tjerë janë përplasur shumë keq, që e kanë ngritë shpeci në aty ku nuk erdhash me ngrit. Apo edhe kundërta, e kanë ulë në maksimum shpeci në aty ku është dashur me shpeci të kaluat. Dhe për shkak të ngallërimit të shpeci, janë përplasur me një makinë tjetër që u ka zënë rrugën. Andaj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 Pacojmë marrë mendje, për pa gjumsi, ose gjumi i tepërt, ose qarkullime të barkut, çka do qoftë. Dhe i shqetësu. Posa ke kontaktuar mjekun, normalisht, është reagim normal, mos u shqetëso. Apo, dhe posa ke kuptuar këtë shqetësimin gjaj, i qetësu. Edhe pse kanë ndodhur këto pasoja, por megjithatë i ketë kaluar me shumë siguri ngase është normale. Andaj qëllimi, po, qëllimi jonë është të sigurojmë këta udhëtar se këto rreziqe që po i shind jetë rrugës nuk i dëmtojnë, por vetëm kuptonin se si normale. Kjo është shumë rëndë të kuptoj. Kuptoj normale është të ndodhin këto. Gjasnone qoftë nuk e kuptojnë normale, mund të na zhvendosin, të na porudhin, të na dëmtojnë e kështu me radhë. Është vërtet ka ndodhur atë. Është më thonë që diçka që ti sekret e ditur, kur e merr vesh normale, thonë ke shkatuar veten edhe për dy javë të tëra, ose oh. një muaj rreth. E thonë, ka ç'i le ti këtë? Ka kanë. Po tek natën të shmyrën këtë gjë. Andaj sikur që thonë Arabot, idhauri fa sabab batal al-ajab. Kur dihet shkaku, largohet çudia. S'kam u çka çuditash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 Çka në kuptën vetëm një në rrug. Nga njëri i vetmi në klasë që jo falesh. Apo? Po. Pa. Të kopanika. Tash e ardhmë ime. Shokët e mi të gjithë nuk po falen. Mos voll ky namaz është pengesë normalisht që është. Kan bëtur njerëz të tjerë të vetmuar kështu, por nuk ka çënë rrezikshme. Vazhdo me tutje. Nga një nimetër musliman don të vendos shami në kokën e saj, apo? Për pa, e vetmuar është. Të gjitha shoqjet e saj nuk kanë shami. Të gjithë të, të afërmit e saj nuk kanë shami. Mendje të gjithë e gjithë lagjja e saj nuk kanë shëmi, është e vetmja. Dhe shajtani gjithmonë ngacmën në kët pikë. Vetëm ti, ç'i do të bësh? Sime. Të dash, nuk do të doin. Do të, të mbetësh e privuar, larg pa perspektivë e kësaj rrugë. Themi se të gjitha këto janë ndërmale të ndodhin. Apo vihë shajtani të frikson, të, të të të të bën panik në zemrën tënde, kuptojë normale. Ngase vet fillimi i kësaj fye ka qenë fillim i vetmimi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka filluar i vetmuar i vetem ka filluar andaj sikur se ka thon pejgamberi sosen bada alislamu ghariban wa sayuudu ghariban ka filluar islamin kët natyrë të një vetmie i, i me chudina ta shpjegat dole te nuk kemi qenë këtu ne kur apo dëgjojmë këtë fjalë ne nga ky presion shoqëror plot njerëz sbrapsen sbrapsen plot njerëz ne kush kemi pas mikra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 Muhammed sallallahu a.sallam thot në adithin që e të rëzmën Bukhari unë e sahihun e ti, në uthtimin e ti në Isra dhe Miraj. Apo, Apo. thot kanë po atë shumë enjë i duke u falë, në qëtë të polë qilë. Paramendo, toka është, e pa krasushme me qilë në parë. Nga se të gjithë, do dhëtë, planetet, dhjelë, lihana, janë nën qil në qilë në dunjasë. Paramendo, mbitejnë edhe qëtë të polë qilë tjërë. Sa është kjo madhështi e madhe subhanallahu që Allahu xhella uala me tëa krijuar këto botë. Profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam në çill do kongrit nuk kam parë zbrastit, vend të zbrast asojë pëllumb, apo e që nuk kishte melek duke qëndruar në këmp apo në ruku apo në sejsde. Shikoj këtë mas të madh me lajkësh që nuk mund të numërohen që i binë Allahut në sejsde. Kur ti falesh, po rreth që ti po ishe të bënd të, të gjindisht i vetëmuar, por në qofë se logaritim, kreset e Allahot, kush më tepër janë që falën e po nuk falën, këta janë pakica. Thadë Muhammedi sallallahu al. është një shtëpi në qilë, sikur se në tokë bejtul ma'mur. Ma në tokë është qabja, qabja. në qilë është bejtul ma'mur. Ma Thadë pejgamberi sallallahu al. gjithë do të ditë, parëmë ndoje, gjithë do të ditë, hynë nga 70.000 melekë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 Allahu na ka la mruar për kët paketë. O kalilun min ibadiyish shakur. Pak nga robëta e Allahut e falenderojn Allahun si duhet. Pak a nuk je i lumtur apo nuk je e lumtur që ti jete nga kjo paketë që i ka përzier Allahu i mënuar, ta falenderojn Allahun si duhet. Ti është kënaqeria do. Kjo është për kraha e mjaftueshme. Andaj ndihu se gjithmonë, në çështje eimit vetëmuar në në shokëri, të vetëmuar në klas, kudo qoftë. Duhet ta them kët vetëm i thash më ndjenin se ka shumë nga kërkesa e Allahut, por megjithatë, edhe mos më çëratu. Çka duhet për kë më modh se e ki Allahu në zgjedh. Apo, këtaci si Allahut me ty. Mm -hmm. Allahu xhalla wala duke parë robët në tokë, po është duke pirë alkol, po është duke bërë amoralitet, kët duke gënëjur, po është duke bërë kështu etu si po të shë. Ti po shë di katror Allahu xhalla wala. A nuk i kënaqesh? Gjithë të Allahut duke i pa. Po. Apo Intërit, intërit ball 200. A më at shumic që në vazdimsi dit për ditë, natë dit, dit mbi ta djerët e hidhrimit të Allahut apo në kët pakicë që vazhdimisht apo më shpres se që thitin oksigjen, më shpres se kaq mbi ta djerët kënaçi Allahut. Pa nuk të bë ndon, nuk të bë ndon. Nëse ekip parajë tërkët për kraha. Nëse ekip parajë tërkët mirësi, tërkë kënaçi që Allahu xhalla ulat derë e derë për miqëtyrën. De Gjithashtu ajo që dhe vëmë që mos ndihesh i ose e vetmuar, është kjo dunia është do të thot fazo faza. Apo sot nuk të jesh pakic, nesër Allahu xhellahu wala bën ti shumic. Apo dhe dhe ajo shumic ndodh që ti të bësh shkaktoar për këtë punë. Sot ti ke fllumëu fal, mirë po stabiliteti yt. Stabiliteti yt ka bërë që ti të mahniten me këtëta futen Allah xhellahu wala. Në çopsë ne çdo ditë të ndrojmë mendime gjyrosemi, sëtë më shami, njësër pa shami, sëtë më namaz, njësër pa namaz, sëtë kjo është haram, po njësër kjo është halal, gjithë mund përshka këtë presjoneve të shëqërisë. Kjo ndodhë, a tërsi do, do të adëshvëm të tire se islami nështë e se mjetë e nuk mundemi. Dhe pikresht, pikresht, në këtë, në këtë mund të më letër të rëzikshme, jenë munduar të luajnë gjith kot e kanë natë ofse përpiqen çeta shpallën islamin për shemb të pa përshtatshëm për njerëzimin. Nuk munden. Ka sistemër duke impost në çdo ميدan. Siko tash në krizën globale ekonomike vet ata. Po, u rikthën vet. Do të islami vet ne nuk kemi barazë. Çfarë bën na musliman? Në kulmin e krizës. Allahu Jalla wa ala makathe po impost, po junzon që vet të pranojnë. Apo? Ato po mundon që të bëjnë, do thotë, ë investime të ndryshme, të bëjnë kampane të ndryshme për të fikur në krishterizëm, do se Allahu në shtëpijat e tyre po mbil Islamin më si si të madh, sikur që a din do thotë, në Mosk, sa has numri i madh dhe me çfarë shpeci apo përhapet për Islami, e, pastaj në Europë, në Amerikë, ekzëmërat. Andaj nga këtë kënd sikur janë të lodhur, ç'ka të kemi? Tash fillon të luhet në kartë të dytë, po Islami është mirë, pa i mirë, po i pasbatushëm.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 Allah ondron gjendje. Allah ondron gjendje. Sot e shkurtu, pas son dysh, ondron gjendje. Prandaj gjithsa këtu bën një besimtar që mos ta ndin vetmin. Po, e sheh vetmin. E gjen vetën të vetmuar, nuk po më ikët, por nuk duhet ta ndin kët vetmin për të shëndruar pas kët vetmin nga një reflektiv i natyrshëm i kësaj rruge në një rrezik që rrezikon undhimin e tij drejt Allahut. Të manoj. Më vjen të them të kthej këndrëçimin që përmendëm në fillim, të ket durimi dhe do të eci. Po Melena dha të manoj. Hax, ashqupodim uh, për një shkupu të të shkurtër, qetësie dhe rikthehemi përsëri. Të nderuar mish, skuputemi për të rikthyer përsëri në studie për të ndjekur bisedën që kemi nisur me Hoxhën Israma rreziqet në rrugën drejt Allahut. Doneur Amish kthehemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën që kemisë rruga drejt Allahut. Jemi kë rreziqet Hoxh. Ish nuk e fol për rreziqet, përmendëm vetëm. Vazdojmë me rreziqet e tjera. Rreziku i radhës do të thotë që e kanë përmendur dietarët e Islam është rreziku i teteprurit, të qoftë në shoqëri, qoftë në të folur, qoftë në çka të quhet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 të shosruarit e te për të padobi. Mm -hmm. tët, në ndajet e musliman me sot, shumë pak bëhet aje që Allah u ka dhonë vëtë avasa vë bil haqqë vëtë avasa vë bil sabër. Të këshillohi në punë të mira, mira. Në punë të mira në vërtetën që të jemi njëri për tjetërin faktor stabiliteti në rrugën Allah Gjellewala. Ose të jemi njëri për tjetërin frimzem për durem. E dhonë Allah kam posë një problem të tjilë. Besa,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 Poraçi nuk je i sigurt, shpifje. Nëse nëse thuajë që ti s'kam dëgjuar, që Edhe kjo është, po, nga se ti ka fënash më thonë. Normalisht, nga se çfarë thot Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, "Kafa sal sal bil mar'i kadiban an yuhadditha bima sami'a." Sa Peygamberi sallallahu alajhi wasallam mjafton ti në të bijen gënjeshtër nëse flet tëra çka dëgjën. Kjo është duke mjaftuheshme që të biesh në gënjeshtër, në shpifje, në akuzë. Pastaj soqoprimo abytov çë bën për gjëra të kësaj bote të padobishme. Apo ka dal fyllën telefoni, fyllën laptopit. Unë s'po them që është e ndaluar të bësid këtu. Po për çfarë Allahu më kon? A ke dërmend më bë? A ke dërmend të bësh tek timët? A, a ke dërmend të hapësh dyqan servisi për kët? Jo. Çështë lakmia. Ah po e bukur, s'e bukur. Ah po, to dhe këtu ia pat aq hapësirë të madhe. Saçi patën kë rrezikon udhimin ton ka Allahu levare. Gjase para mendoj si mund të barti një musliman i cili 2 minuta para ezanit apo i tërë muhabeti është jashtë kësrrugës. Apo dhe tashmë dhe tashmë baret për tin katrug dhe dëshironë që të ketë një ambient komot namaz, një prulshmëri, është e pamundëshme valla nderuar, është e pamundëshme. Për pa shkakun nëse ne dëshirojmë të flasim qet në kë studio, në këtë mision. Është dashur që të vim pak para të fillon emisioni te ulëme të poshojmë, panë të kishë rënë duke vrapu. Apo në ambient komplet tjetër të jashtë duke vrapu, duke vrapu dhe të vit ashtu is të lutëm. Dhe në moment ti më jap mikrofonin, huaj përgjij. Do të ishte shumë çesharake ato, do të ishte shumë jo serioze, unë duke dihatur, duke qenë me me frym të zën në fytyt tash të përgjijem. Për shfarësim do të thikë. Për shkak kësaj sekret aspektu, i duke baur nga një ambient komplet tjetër të në ambient tërësisht tjetër. Të Andaj, shumitës e mësme e kështu bartën. Futën në Ramazan, në muaj të adhurimit, në muaj të ngritjes, të Koranit, tërësisht të e papregaditur, tërësisht do të të të shkyqin nga Ramazani. E pasaj, kur futën në Ramazan, ta është me fillon të mendonë që farë të bëjë, si të organizojit ditin, vonështë. Pra ndaj, gjitha këtu në shkaktuan për shkaktë të shqoqirive të tjej për ta, fjallet të tjej për ta davë ato te porta dhe kjo padyshim është një rrezik i rradhës që duhet të kemi kujdes. Në kës brenda rrethit të on brenda llojton. Padyshim, padyshim dhe ne jemi dëshmitar të kësaj. Një musliman s'ka lënë në për kafe. Çfarë bëhet atje? Sa rrezikohet syri në atë kafe, sa rrezikohet vesi, sa rrezikohet goja, sa rrezikohet zemra jon si miaq i udhimit për tek Allahu xhalla wala. Qoftë ve haku familjes, duke qendruar. Pastaj gjithë janë këtu me radhë, do të men, që po i përmend që jan rrezikja potenciale në këtë rrugë. Për këtë ashyje do thot, një musliman i cili dëshon të jetë i sigurt në këtë rrugë, duhet të ruhet nga ky rrezik. Pse po i them rrezik? Qase shpesh edhe shejtani uazbukuronjë. Po në vlona në kafeç popim, në alkol nuk po pim, me drogë sporrim, na spërkojmë në poshtëpia publike këtu më radh, na më vdesë po rim. Apo sikosa bukur tingllon? Por është se somropa këmeta po. Po më vdesë po rim, po çfarë po bën? Nuk është vetëm të rish me dikën. Po çfarë po përfiton nga ajo? Ja, çfarë po dal me të? Sa so, sa so është sa so është profiti do bia nga qendrimi me kët vëllezër. Andaj, tash nuk ka dobi mbylën xhamin do m'mir. Vetëm au. Lezë Kur'an, përmend Allahun azhjal. Kjo do të thotë vetëm ja, pse kjo është më rëndësishme se vetma, më pa dfsëm. Padoshem. Padoshem. Andaj kjo është një rrezik potencial që rrezikon ustarët Allahu azhjalohu ala, do thotë të tepruarit në çdo gjë.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 Pas taj ndikon nga se kultivan tekna pa të kna pa kujdesinit e folërit, e që pasaj në shpije të kë përgojimi, në shpije të kë shpifja, në shpije të kë shumë gjyrat e rëzikshme që në rëzikun në rrugën dhe të lojgje dhe vojle. Të smetun nga djetarë të hershëm të se lejfit, se ata hezitanin që në disë raste edhe qenit të i thonë fjallë që nuk janë të mira për gjuhonë, dëpse qenë është taj. Kanë thënë nga se kanë fr Nuk mund të pasojë botë dallime. Atë që jam mësuar t'ia them Qanit, atij ia them pasojë djerit, dhe pasojë kjo është ofenduese. Për njeriu është duhet të ruhet. Sa njerëz për shembull, fatkeqësi jam mësuar të ofenduse, share të përloj fjalë ofenduese, sharre të ndryshme. Më shosni. I thought I got asked ya, është loj. Por pastaj është se don disa afekte, raste të, të të ngutis, mund të thotë do kuçi. Është seriozë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 punërion vetët me drita të fikura apo dhe kë rësi atë i jashton frikën për të vazhduar. Nuk ka guxim të vazhdon. Ka se nuk din çka pa prat. Dhe preferon që zbrapset, jashtë. Sot për shembull, ë ndodhin mos më pajtim me mos muslimanëve. Dhe shpesh po ndodh. Jo rodhar. Ndodhin mos më pajtim me mos muslimanëve. ë Sonjes për shembull kanë ndodhur që do që mos di me ti si të uh, menaxhon me këto mospaqetim të zbrapse nga rruga e Allahut. Për shembull, kan mendë gjunieri. Njëri thotë kështu, tjetri thotë kështu, a ka ludh kokën me këto mendime, edhe çfarë bën? Gjirin mendim vetën. Unë do të bëj kështu. Një mendim që as kush nga palët që në këto mospaqetim gatëto nuk e ka thënë. E pa dyshim se ai po ja hap rrugën vetësi një rrugë për të vjet ka se po anziheni mendim që nuk është vetuar absolutisht. Duke larguar nga përçarja, kalon mendim tjetër. Ka gamos pajtimi, kalon devijim. Ose për shembull she war free, që zoti po qenë mos të mos e provoa. Kuçi ka dorë dhe gjaku musliman, kuçi ka war free musliman, përçare musliman, vrasja musliman. Disinga do të thë ai më gjë nuk e thot, po ngamranda diçka ebran. Patë është kjo diçka në rregull. Nuk do të thot. Nuk do të thë kësot. Në temi se kjo është normali me gjithë dhe ka ndodhë kërështu. Dhe Allahu në ka thënë në Kur'an, në ka lemrua për këtë gjendje, se në qovë se e braktisim rrugun Allahu të manuar, zytimi në Mekatë dhe në Gjunahë, nuk e ndiki mundzimin e Muhammedi sër Allahu e sëlem, atër këtu janë pak të qëfar në ndodhën, qëfar duhet të në ndodhën. Shikua e dalim mes të i muslimon të sëshmë, për balkë kësaj, dhe të par Nyer Ibn Abbas ishte në një mëjlis tubim dhe u pyet për një çështje. Dhe tha, "E kam dëgjuar Muhammedin sallallahu alaihi dhe sufën kështu Ibn Abbas." Atë i shtyaj oft i Muhammedit sallallahu alaihi. Njëri nga ata pranishmëti tha, "Në rregull, në rregull, kjo fjalë që po e thotë ti, por unë e kam dëgjuar Ebubekrin duke thënë kështu." Ebubekri, do kështu lart nga pejgamberi sallallahu alaihi, njeriu më i dashur, më i afërt. Mir po çfarë Ibn Abbas, atë për shkak të kësaj që thë dotot që është për mënenë si një lloj konkurrence fionin e Abu Bekrit ndaj fjalës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam un për çdo moment pras çet bjen ngur nga qytet na bytin shiko sa e kanë ndermanish ka çështje që sa sot për shemb rrezuat rëz, fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për fjalë të ndonjë ateiste për fjalë të ndonjë artisti futbolleri çika do të qoftë apo lihet brapa fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam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 duhet të shërbeni si një loj zimi për neve, si një loj alarmi, o musliman, këto Allah që po adërgan njën shenet që dvedisohëni, wa ma esabeku mi musibetin, fe bima kesebet e idikum, wa jafu anë këthir, Allah në ka pëtinin shura, a thët, gjithë dhe që ju gëdet është përshkat të duar vë të juaj, a vetë e këni kërkuar, që kësa bukur Allah vazhdojnë dhe thët, e për shumë të tira Allah u afalë,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 Andaj, kupte këtë rëzikë, përgjeshë rrugë, mund të shash në një hoqë të përudrë. Mund të shash, Allah në afërcofë. Mund të shash në një haqji, në një një njëri që sako në masë. Mund të shash, dhe atë. Mund të shash. Thuj, atë që ka thënë, umi sëlleme, Allah e më shirofët dhe që t'i kënaqëmete, e kam pjytur, umi sëlleme.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 andaj haxhse rrugë dhe nëse sheh njerëz apo mosu ndal e si ky ndodhi mosu ndal mos, mos harxhon këtkë por thuaj o ti që forçon zamën me forcon mua e mos më përodh mos më largon nga rruga sikur s'u larguan këta davazdo rrugën qofse këto tunele këto errësira i tej kalojm me ndriçimin e bindës jemi të bindur se këto rrugësh të vërtet se këto rrugë na çojnë në drejt por këta kanë bërë diçka që janë larguar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 regullit që ti e ke përstatuar më heret, e ke një hoq që gjithë mund e ke pjytur, pëtë atë, faktisht, dhe mjaftohë me te. Po, në qëse do kosh bjen hoq i besushum ndë një argument që ndërshë a kjo hoq s'ka pat mundësi me kuptu, mund të apërdojnë një mendim. Kjo është regull tjetër që ndërshë të ndërnjër du të aserojmë. Por duha tëmë që mos ndodhë, mos të shkaktarë,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 Andaj ti e përgjegjë për vjetën tënde, e përgjegjë për familjen tënde. Çfarë bëhet atia, çfarë bëhet ati... këtu e këtu rrugë nuk është nëse mund të bësh mirë, bën Bërë. mirë. Nuk i mundsi, largo vllai dërrur. Vllai dërrur, po, vazhdo rrugën, ti ec. Kjo është ajo që është e kërkuar. Edhe pa këna ke ngelur. Edhe mendoj дека ngelur dhe në një rrezik pa drejtuar. Po, mendoj se është rrezik ti gjithashtu ë, uh, shumë i seksuar në jetën e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 apo dhe sprua të ngadalson për meditim. Tanë miri kur të nguti, apo harron gjëra. Kur të ngadal, ulo. A din kuje nis? Kur të kur të ndalesh hov në atit, po valla. Shikos sa bukur që ndola, kam haru ta marr pasaportën. Darsë ndodh kështu. Andaj ngadalësimi, ngjëritempo se eçës është për të na vëdësuar ngadal ngadal se shpejt disa njerëz mendojnë se, se ka njerëz për shkakum që posa futen islam dhe do soblighim anësori i kryn mendoj se kjo kjo është nai me pegamën e asomjev. Po bëroj. Po vjen sprova këtu ka dal çeka shtrajt këtu çertin. Ende nuk e ke paguar çmimin e të vokulet. Të mbështet në Allah. Falërimin te Allahut, durimet, për uljes, lutjes, gjitha këto e kanë një kosto, kanë një çmim që nuk paguhen ndryshe pas me dalje të suksesme nga sprova. Mm -hmm. Mund të sprovohesh në zgjojë të qenë autoritativ. Apo, dhe tashma një këty në islam. Nga këndi islam tashma nuk mund të akzosh ato autoritati. Nga se e përpëndarija që e kërshurë dhe në medja, ka qenë endaluar. Apo, është vështirë që t'ja fikë është vetë të drejtë autoritivit. Së projë! Po, Allahot të thatë, e ja robim. E ja robim që të shojmë se, a je i sinqartë në rrugën tënde,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 këmiçi në për turizëm do kon. Kemi bler gjëra të ndryshme, dhurata të afër nga me ngasëti ka qenë lirë. Dhe patyshëm se çdo udhëtar ka pas valizhe me vete të shumta dhe numri i mar udhëtarëve ka rënduar anijen. Atash më e rrezikon udhtimin anijes. Dhe kapiteni anijes na thotë se anija është e stër ngarkuar. Rrezikojmë që, nga që të zhytemi në fond të ditit, apo. Atëre kërkohet nga çdo pasagjer që të të hudh diçka të vogël nga ajo për ta ksider stabilit nënis. Çfarë do të hudheshim ne? A do të hudheshim ne me tru duke braktisur valizhet? Jo, patysem. Jo, gase e fundi që do ta bënim është se ne të hudhemi. Do të hudhemi fillimisht ato që kanë qenë më të lira. Apo i bleme në vendin ton. Po nuk është e mjaftueshme, tani shkojmë në basë çmimet, në basë të rancisë dhe kështu juojmë aftë. Ne kështu hedhem në det. Andaj kjo është e kërkuar. Për jasprovave kur trënduoa tania është duke u zhyt po pat mundsi që ania që e dukuhuar ka hallon në këtë rrugë të bëjë stabile, të lundron sigurt me gjitha ato që i ke, shumë bukur është me pasuri, autoritet, raporte, shoçri, me gjitha këto, shumë bukur, do kërkohet prej teje që të hedhësh azgë. Por nëse fillojnë ania të rëndohet, atëra duhet diçka të hedhësh. Çfarë kanë këtë dynjë, më thonë Osman. Pa dyshim. Atë çfarë do çfarë do të hedhësh? A do të hedhësh namazin apo, nëse po të pengon shoqëni? apo do të hahë shoqërin nga se tashmë namazut bëte sigurt. Cilat ta bësh? Kjo është që të pritet në këtë rrugë. Nëse nuk të ka ndodhur deri më sot, do të ndodh. Do të ndodhë nga se kjo është kjo është një rrezik. Në qoftë se njeriu është i gatshëm dhe është në pritje të tij, din se si duhet të pozicionohet. Por shumica nuk janë të gatshëm dhe në habin e thirrës së kapitenës së anijes pofundoset, habitin kanë edhe e, e gjujin besimin, e gjujin namazin. E pastaj e shojnë vitën se kanë betër për besim, kanë betër për namazë, e kanë humë për udhtimin, u kanë betë diçka ka këbot, pare pavlashme, nga se nuk ka vlerë asë zene qovë se do të thotë hudhët namazë ose besimin e allonjën levala. Në këtës provë, do të thotë janë pjesë e këse rrugë, do të i kuptojmë natërshëm dhe ta kuptojmë që parë kërkuat nga ne për baltyra, është një konfirmim, apo rikonfirmim i sinceritetit,